Але тут їм заступив шлях до гетьмана полковник Джеджалій, вигукуючи. Нащо ви, панове, принесли оці цяцьки? Знаємо вас. От хочете, знову нас зануздати. Казаські, тепер шаблею розправимося, коли хочете. Маєте ви собі Польщу, а Україна нехай нам зостанеться. З усіх боків знову почулися на поляків лайки прокльони. Так що всі чужосторонні посланці, побачивши таку зненависті українців до поляків, дуже раділи, гадаючи, що між Україною та Польщею вже ніколи не буде згоди. Збентежений, ображений воєвода врешті продрався таки до гетьмана і почав було говорити якусь урочисту промову, та за галосом натовпів ніхто тієї промови не міг чути. Так що Хмельницький... Щоб визволити комісарів з прикрого становища, скоріше побрав одних клейноди і, подякувавши за пошану, просив йти з Майдану прямо до нього обідати. На тому обіді була вся козацька старшина і чужосторонні гості. Обідали в кількох світлицях, бо в одній не містилися. Столи були застелені українськими, сріблом гаптованими настільниками – Тривки, шполумиски, чарки інше інша посуть були коли не золоті та срібні, добуті від поляків під час війни, так, що польським гостям довелося пити тут вино з тих самих келихів, з яких уже траплялося їм пити по стародавніх замках польських магнатів при зовсім інших обставинах. Під час обіду Кисіль хотів сказати те, що йому наказано було сейвом сказати, і що він за галосом не міг висловити на Майдані. Підвівшись з місця, він урочисто звернувся до Гетьмана з промовою. «А ваша вельможність дістала від короля велику милость. Його величність прощає вам всі ваші попередні вчинки». Почувши ці слова, Хмельницький зразу розпалився і перебив промовця. «Що таке милость? Хіба я просив милості? Я шаблю і здобув все, що зараз маю. Ще побачимо, кому кого доведеться милувати». Кисіль почав було говорити далі, але гетьман не міг зразу заспокоїтись і зараз же гостро його вірвав. «А вчинки ж які мені дарують? Чи не те, що я помилував Польщу та не пішов на Варшаву, наперекір всім моїм радникам?» Кисіль не радий бо вже тому, що послухався наказу сейму і почав далі говорити більше приємні гетьманові речі – але останнього так обурили перші слова промови королівського комісара, що коли Кисіль підняв келих з вином за здоров'я самого Хмельницького, той не схотів пити і почав гостро дорікати полякам. Тепер п'єте за моє здоров'я? А де ж ви були, коли пан Чаплинський забив на смерть мого сина? Пан конець Польський одібрав і маєток, а Вишневецький гнав мене з жовнірами навіть за порогами Дніпровськими. Ще далі розмова за обідом робилося все гострішою полковники підпили і теж додавали до розмови перцю так що комісари врешті почали вже думати як би хоч скоріше з душею вирватися з гетьманського будинку і дуже зраділи коли Хмельницький підвівся за стол Чорнота повернувся з обіду не пізно але ввечері мав знову йти до гетьмана виряжати бенкетом угорського посланця а скинувши жупан і лишившись в самому капитані, він почав розказувати Галині, що Гетьман взявся за розум. Комісаром не й добутої волі віддавати ляхам за спасибі не хоче. Та не встиг він докладно розповісти про все те, що говорилося під час обіду, як у двері до нього постукали і в хату уступили всі чотири польські комісари. Чорнота привітав гостей ввічливо і загадав молодій дружині почастувати всіх винов, та тільки комісарам було вже не до того. Випивши тільки для звички, вони почали скаржитись Чорноті на гетьмана, що той не пристає до згоди з королем та не говорить і своїх певних умов, ті ж умови, що він їм сказав, вони мають хіба зажарти. А чорнота слухав їхні речі мовчки, чекаючи, до чого ті речі дійдуть. «Вас, пане обозний, – сказав нарешті до нього старий кисіль, – гетьман дуже любить. Про це ми і раніше чули, і тут бачимо. Зробіть же нам і всій нашій спільній батьківщині речі посполитій послугу. Ви мовте гетьмана, щоб скорився королеві?» «Як має бути погана згода, пане воєводе, – відповів Чорнота, – так краще добра війна». Кисіль занепокоївся і, підморгнувши своїм товаришам, щоб ті вийшли з хати. Побачивши, та Галина теж вийшла з світлиці до своєї почувальні. Лишившись з чорнотою на самоті, Кисіль підсунувся до нього ближче і почав говорити з таємницею. «Слухайте, пане обозний, адже я знаю, що гетьман аж двічі зрадив пана і під Львовом, і під Замостям». Під останнім він навіть робив заходи до того, що пан обозний смерть там собі знайшов. От бачите? Чув я і про те, що пан обозний погрожував Хмельницькому скинути його з гетьманства. І коли хочете, справді так годилося б зробити. Бо де ж воно видано, де ж воно чувано, що призвідник керманичий військом сам навмисно вигубляв своє військо і своїх підручних. «Хіба не правда, пане обозний?» «Ну-ну, кажіть, пане воєводу, далі відповів Чорнота, я послухаю». «Тоді ви не помстилися, пане обозний, за таку зраду гетьмана і за ганьбу на вашу лицарську честь? А чому б вам не зробити того тепер?» «Чого саме?» – похмуро спитав Чорнота. «Чому б вам не скинути з гетьманства Хмельницького тепер?» Слово Гоноре з вас би був би далеко кращий гетьман, ніж з п'яниці Хмельницького. А ви маєте шляхецького світу, лицарську вдачу, тепер ви одружилися з шляхтянкою, католичкою. Моя дружина перейшла до грецької віри, перебив Чорнота. Ну, все однаково, говорив Леславокисів. Я і сам благочастивий віри і щирий син України, але це ж не перешкоджає мені бути за другий полякам і українцям. «Ви і ваша дружина обоє з такою освітою і вихованням, що вам хоч зараз їхати до короля в гості на королівські бенкети, от вам моя рука, пане обозний, що ви будете далеко любішим королеві гетьманом, ніж п'яниця Хмельницький, і на один раз будете зі своєю дружиною в короля гостювати». «Ну тепер уже годі, пане воєводов», – сказав Чорнота, вставши з лави. «Маю надію, що ви вже все сказали». Скажу вам, пане, що ви не в ті двері потрапили. Я не продам свого товариша гетьмана. Я не з тих, щоб отсуратися свого рідного та запродатися ляхам, як те зробив пан Воївода. Якщо й траплялося, що я лаявся з Хмельницьким, так то було наше товариське діло. Кисіль давно вже стояв на ногах і зляканими очима дивився на Чорноту. Він кляв тепер свою необачність, бо боявся, що обозний розкаже Гетьманові, на яке діло він його підмовляв, і той матиме право і йому, і киселює всім його товаришам-комісарам, стяти голову за підмову його військової старшини до зради. «Я покладаюся на лицарство пана обозного», – проказав нарешті кисіль з блідними тремтячими губами. Чорнота зразу вгадав, чого так злякався воєвода і проказав глузливо «Що?» «Боязно, щоб я не переказав гетьманові, як комісари польські підмовляли його полковників на зраду. Годилося б, годилося б переказати». Почувши далі, що кисіль хоче ще щось говорити, Чорнота додав, показавши на двері до сіней. «А де, пане воєвода, двері з моєї хати». Засоромлений та пригноблений Кісіль Увесь зігнувся і, мов общиною, копом вискочив з хати на ганок до своїх товаришів. У невеликій хаті, на другому від будинку Чорноти кінці Прияслава, сидів біля столу, схиливши на руку сиву голову високої постаті, зав'язаної в дачі, старий шляхтич. Він прибув до Прияслава разом з комісарами, але належав тільки до їхнього почету. І участі в урочистостях і привітаннях та бенкетах не брав. Той шляхтич був не хто інший, як пан Януш. Після того, як Галина зникла з замости разом з Христиною, пан Януш зрозумів, що стара, як він казав, хлопка одурила його, одняла в нього дитину і, запевно, передала козацькому полковникові. Гнів та жага помсти запекли йому серце. Розуміючи, що шукати Галину треба там, де був Чорнота, останній же був біля козацького гетьмана, старий шляхтич рішив їхати на Україну. Та тільки поки тяглася війна, до того не було ніякого способу. Коли ж війна припинилася і пан Януш почув, що на Україну виряджають королівських комісарів, він поїхав до пана Киселя, якого давно знав особисто, і умовив воєводу взяти його з собою». Їхав на Україну пан Януш з єдиною метою – помститися на дотці і на козакові. Киселюш та іншим комісарам він сказав, би їде з тим, щоб умовити Чорноту, якщо він вже одружився з його дочкою, приєднатися до католицької віри. Як же ще не одружився, то примусити його до шлюбу. Не відаючи про ворожі відносини пана Януша до свого зятя і турбуючись після прикрої розмови з Чорнотою про свою долю, Кисіль, вийшовши от козацького обозного і розказуючи на вулиці товаришам комісарам яку біду вони вскочили, гадав, що тепер пан Януш через свою дочку, дружину Чорноти, може стати їм у великій пригоді, разом з усіма товаришами попрямував через місто до пана Януша. Побачивши ще з сіней пригноблену постать старого шляхтича біля столу, Кисіль співчуттям обізвався до нього. Сумує пан, і справді є, що сумувати. Наша справа виходить на зле. На згоду з гетьманом дуже мало надії. Прошу вольможних панів сідати, сказав пан Януш, підсуваючи до столу ослін. Чого ж саме вимагає Хмельницький? Нема про що й говорити, обізвався, сідаючи на ослін пан Містковський. Ліпше нам всім вмерти, аніж скоритися своїм хлопом. «Вимоги Хмельницького – це саме глузування», – сказав князь Четвертинський. «Перше за все він вимагає, щоб уніяцькі костюли зразу ж були віддані схизматикам і щоб про унію на всій Україні і згадки не було». «Нахабство хлопське!» – скрикнув пан Януш. «Підождіть далі. Він вимагає, щоб і римських, католицьких костюлів не було на Україні, аж поки він не дозволить їх очинити». «Га!» – скрикнув князь Четвертинський це в польському католицькому королівстві, щоб не було костюлів, всі жиди, щоб зараз же вибиралися з України назавжди, додав до розмови Кисіль, так, щоб вся Україна навіть з Галичиною покуттям військовій Запорозькому належала, а гетьман України, щоб не підлягав Сеймові. Щоб скласти такі умови, сказав пан Януш, треба б бути або божевільним, або п'яним. — Зрозумієте, — гукав в обурені князь Четвертинський, він хоче бути вище за короля, король підлягає Сеймові, а він щоб йому не підлягав. Це правда, що нема чого й говорити про те, що верзе п'яний. Тепер, пане Яноше, повів розмову Адам Кисіль, ми до тебе за порадою. Важучи на божевілля Хмельницького, ми от гуртом намислили, що найліпше було б прищепити козацькій старшині зраду і мовити когось з полковників прийняти від короля гетьманські клейноди. Хмельницького тоді король проголосив би бунтарем, козацтво поділилося б на двоє, почалася б між козаками колотнеча. І тоді польське військо зуміло б зробити козакам добре похмілля. Може, ми при цьому дуже поспішилися і зробили помилку, що не порадилися з тобою, а важучи на те, що козацький обозний одружився з дочкою пана? Ви це запевно знаєте, що вони одружилися, перебив пан Януш, запевно. Пан Виховський сказав мені, що був в чорноти сватом, а що той брав шлюб на його очах у Києві. Так от. «Ми мали надію, що панова дочка, як шляхтянка, зробила вже вплив на козака і навернула його думки в бік Польщі. А до того ж чули, що Чорнота не один раз сварився з гетьманом і погрожував навіть скинути його з гетьманства. Ну от ми й пішли до обозного в хату». Пан Януш захвилювався. «Знайшли ви його, бачили мою дочку». Кисіль вагався, як сказати батькові про його дочку неприємне, бодай було краще не бачити встряв в розмову шпарки князь Четвертинський. Не вмів, пане, виховати дочку. Вона не тільки не вплинула на чоловіка, а сама стала схизматкою і хлопкою. Пан Януш вдарив кулаком по столу і вскочив на ноги. То пан бреше. Що пан сказав? Схопившись за шаблю, скрикнув князь. Але не може бути, щоб моя дитина стала схизматкою. Її виховували кармеліти, гукав пан Януш. Князь Четвертинський вихопив з піхов шаблю. Якщо пан Януш не перепросить мене, то я друбаю йому язика за його образливе слово. Обидва киселі Мястковські кинулися поміж шляхтичами, і деяки вгамували їх, доводячи Четвертинському, що пану Янушу тяжко було почути про ту ганьбу, що завдала йому дочка. Коли всі трохи заспокоїлися, пан Януш сказав, прошу вельможного князя пробачити мені, старому, і даю моє шляхетне слово, що коли моя дочка стала схизматкою, то надалі вона не буде схизматкою. Кисіль не зрозумів того, що сказав пан Януш, і привів знову на свою справу. Так от, пан Януш. Коли я почав намовляти твого зятя до гетьманської булави, він напався на мене, як найлютіший ворог і з ганьбою вирядив мене з хати. Та цього ще не досить. А от як розкаже він про те, до чого я його підмовляв гетьманові, так ми всі можемо тоді загинути. От з приводу цього ми і прийшли до пана. Просити, щоб пан пішов до своєї дочки і попросив її вмовити чоловіка, щоб не виказував гетьманові на нас. Просити? Свою дочку, схизматку? З обуренням скрикнув пан Януш. Я повинен її примусити до того, а не просити. А де їхня хата? Кисіль розказав докладно, де жив чорнота. Добре, я піду. А тепер... А тепер... Пан Януш не договорив, але гості зрозуміли, що йому тяжко їх бачити, і поспішили з хати. Вирядивши трохи нечемно свого непроханого гостя Київського воєводу, Чорнота скоро заспокоївся. Він був задоволений з того, що так рішуче й гостро відкинув пропозицію людини, яких на Україні звикли звати недолішками. А це не дало йому веселого настрою, і він, сміючись, почав розказувати Галині про те, що сталося. «Хотіла б ти, Галочка, щоб я став гетьманом?» – спитав він наприкінці. «Ні, не хотіла б», – щиро відповіла Галина.